Хлопцям став він тепер оповідати дивні дива. Про козаків, свідкиля вони взялись і чого вони хочуть, до чого йдуть, про їх походи, терпіння, про оборону України, про те, що козаки могли би зробити, коли б пани їх не зупиняли, на що завели унію. Хлопці пильно слухали і цілою дитячою душею стали по стороні козацтва та того бідного через панів мученого народу, що мусить усе покидати та втікати між козацтво. В їх молодих головах прошибала думка, що як лише підростуть, непримінно підуть на Запорожжя і там зробляться славними. Та раз з того, що чули від Конашевича про гніт народу від панів, виговорилися перед батьком. «Татку, чого пани знущаються над простим народом, не дають йому жити? Та ж перед Богом усі люди рівні. Як то не дають жити? А от роблять хлопами, як волами, не дають їм до козаків йти, люто карають тих, що перекрадаються на Запорожжя, а Запорожжя обороняє весь край від татарських набігів. Хай би козаки жили собі так, як їм подобається». Аксак аж задеревів почувши таке від свого малого сина. Та ж він, український вельможа, робив своїми підданцями так само, як і другі пани. Він теж радів з того, що Жалкевський так дощадно розромив свавільство. «Хто тобі таке наговорив, моя дитино? «Нам пан Конашевич таке говорив, а цьому мусить бути правда, бо пан Конашевич все говорить правду, і нам каже все правду говорити, бо говорити неправду – то великий гріх. Аксак непотрібно питав, від кого діти таке чули, бо він добре тямив, що ніхто інший не мав приступу до його дітей. Він дуже налякався і пішов зараз до жінки, щоб її оповістити про таку небезпеку, яка дітям грозить. Конашевича треба зараз прогнати, щоб не застроював молодих сердець ненавистю до панів. До кімнати жінки прийшов схвильований і зачав від того, що Конашевича треба зараз прогнати, а повів відтаки усе, що чув від дитини. Він думав, що жінка безумовно згодиться з його думкою, бо вона відразу боялася того і не хотіла Конашевича за вчителя. Вельможна пані, вислухавши все, заговорила так. «Ти береш річ дуже гаряче і не потрібно хвилюєшся». Ми не знаємо, в якій цілі Конашевич це хлопцям говорив. Бо наприкінці мав їм сказати, що неправду говорити – то гріх. Я не бачу найменшої причини видаляти з нашого дому пана Конашевича. Подумай, чи ми знайдемо кращого вчителя? Мали ми вже їх кількох, та лише вічні жалоби, хлопоти, плачі. А тепер діти вчаться гарно, вчителя люблять, слухають, а як виглядають? Не минуло ще два місяці, як позаводив у домі ті новості з простими стравами. А яка зміна? Хлопці виглядають, як саме здоров'я. Рум'яні мав яблучка. Здоровий, підкови під очей пропали. Сплять добре, болів голови немає. І гарно вчаться. Ти забув те латинське новорічне повіншування. Прошу це за півроку. А чи котрий болван з попередніх вчителів звернув на це увагу? Чи потрапив би цього доказати, який патер Єзуїт? Аксакова говорила про своїх діток з таким захопленням, що їй аж сльози в очах стали. Вона закінчила, я на це ніколи свого позволення не дам, щоби такого розумного та щирого нам чоловіка позбутися. Та ти подумай, він говорив про запорожців, про гніт панів над простим народом, що з цього вийде, як вони такими хлопськими ідеями в дитинстві пересякнуть». На запорозців стала я дивитися іншими очима, відколи пізнала пана Конашевича. Він теж жив на Січі козаком, а дивись, який він вчений, розумний, і як між нами гарно ведеться, наче бородився і виріс на панських покоях. Вже на Січі не мусить бути таке дикарство, коли чоловік з вищою освітою міг там жити. Та не лише він один, скільки-то князів та панів між козаками побувало. Пан Аксак не міг знову здива вийти, що з його жінкою сталося, звідкиля така переміна. А вже як жінка притивиться тому і хоче, щоб Конашевич остався, то так воно й мусить бути, але треба з ним поговорити в чотири очі, щоби понехав такі оповідання і не псував йому дітей, бо він собі цього не бажає. Зараз того дня Петро знав про цю розмову між панством від Зосі, котра ні питана, ні просена, здибала його в сінях і все йому виляпала. Аксак вибирався до своєї економії близь Києва і запросив з собою Петра. Вони мали їхати самі, а щоб ніхто, навіть візник, не розумів їх розмови, то Аксак поклав собі розмовляти з Петром по-латині. Люди, що бачили, як козак Петро їде в повості поруч з паном Суддею, Ще більше запевнилися в тому, що Конашевич має у пана таке значення, як ніхто другий. Як виїхали за город, Аксак розпочав розмову. «Перед кількома днями прийшов до мене Олесь і повторив мені одну з ваших наук про запорожців, а потім поставив мені таке питання, на яке я йому не міг відповісти, чого пани не дають жити простому народові, роблять ним волами і таке інше». Я дивувався, як таке питання може постати в молоденькій голівці, непорочнім дитячим серці. Такі питання постають найбільше в молодій голівці і в непорочному серці, бо воно має ту ласку Божу відчути чужу кривду. Коли серце обросте товщою егоїзму, задобою наживе, легким коштом без праці і чужими руками – та людина такі питання відганяти буде від себе, як на скучливу муху. Але Олесь, той добрий Олесь та шляхетна дитина, чистий, мав ангел, він сам знав найти відповідь на це питання, бо я йому це пояснив. То не було питання до вашої милості, то був докір зроблений вельможі. Аксак аж спаленів від гніву. «І ваш мость такі речі!» Так прямо в вічі без обиняків говориш мені тому, що я вельможа. Правда не повинна одягатися в дорогі сукні. Вона повинна все ходити гола. Як смієш ваш мость такі квесті перед моїми дітьми роздивляти? Не хвилюйтеся, ваша милість, а говорім холодно, тоді все виясниться. Ваша милість поручили мені науку, та не саму науку, але і виховання ваших дітей. Моїм обов'язком є виховувати їх у правді Божій. Я не її і правди догори дном ставити не буду, щоб це, що у вас не по правді Божій діється, виправдовувати. Ваша милість знаєте з щоденного життя, з цих різних справ, котрі через ваші руки переходять, яка страшна пропасть, між тими, що працюють, а між тими, що панують і з їхньої праці живуть. Всі те знають, що пани повернули простий працюючий люд у товар, що жиють з його поту й крові, а чи піднесеться голос остроги в обороні тої бідної, темної, працюючої черні. Та вже Бог дав, що всі люди не можуть бути рівні. Так Бог не дав. Він сотворив усіх людей рівними. А лише ті, що мають і чужим живуть, зложили цю несправедливість на Бога, щоб їм сумлінню легше стало. Я знаю письмо святе на Ізусть, а того я ніде не здибав. Ми взагалі навчились від життів, що не одне шельмовство, яке люди роблять, складаємо на Бога. Я не говорю цього на те, щоб чесь бунтувати, а лише на пересторогу тим, що мають те, що деруть з бідного підданця». Я хотів би, щоб наші православні пани не мавпували польських панів цих зайдів з Речі Посполитої, а навернулися до життя своїх славних предків з княжого періоду, коли то хліборобам жилося як горожанам, а не як рабам. Ще за часів литовського панування не згадує історія про такі антагонізми поміж шляхтою, а хліборобською черною. Я цього не хочу і на те пожертвую мої сили». Ледве чи зможеш цю пропасть своїм словом, хоч би воно було, не знать, яке палке, і вимовне вирівняти. Тут слова замало, треба діла. Признайтесь мені, ваша милість, що з того, що тепер робиться, вийде між українським народом і панами таке, що народ проти панів вічно буде бунтувати. Пан Жолкерський над Солоницею усієї України не вимордував. Наші пани православні, не маючи в народі опору, будуть і далі приставати до лягів, а потім потонуть усі в польському морі. Український народ остане сам без шляхти своєї. А що тоді станеться з нашою церквою? Чи сам народ темний і пригноблений зможе її оборонити від цілковитого занепаду? Отже, дальшим наслідком цієї распри буде впадок нашої церкви. У нас якраз церква повинна бути цим спілом між панами, козаками, міщанами і простим народом. А цього, що й говорив синам вашої милості, я не жалую і не стидаюся. Я хочу, щоб у нас настали такі пани, які пізнають кривди, заподіяні простому народові, котрі би цієї пропасті не поглубляли, а навпаки її усували і мостили дорогу до з'єднання всіх православних нашій благочестивій церкві. «Як же ваш моз це зробиш?» «Так, як я зачав з синами вашої милості. Так повинні робити всі. За вашими синами підуть други, коли їм очей більше егоїзму не засліпило. Те саме робить отець Архімандрит. Він же теж шляхтич, а гримає на шляхту за її лукавство. Щось раз мені справді преосвящений говорив. Говорив, певно» тільки що його мова інша, як моя. Я чоловік простий, ще без досвіду, не числюся з тим, щоб кому подобатись. І говорю прямо, отець-архімандрит говорить інакше. Ваш мость забив мені в голову про те, як у нас було в минувшину. Я просліджу, чи так справді було, та справді про бунти тоді не було чути. Не було гніту, не було наливайків, косинських, Наливайків і Косинських створили погані обставини. Коли б не було невдоволення, то Наливайко не зібрав би був довкруги себе такої сили. Так само Косинський не був би зривався проти Острозьких, коли б були його не кривдили. Мене зразило це звірство, цей вандалізм, жадоба нищення – а це таке природне і зрозуміле. Хлопи видять у цьому, що пани посідають результат їхньої праці – поту і крові. Хлоп ненавидить своїх гнобителів і тому вважає панське добро як свою власність. А що нею користується його ворог, тому він її нищить. Наша шляхта православна мусить помиритись з народом, з козацтвом мусить вступити на інший шлях. Який же то шлях, на думку ваш мозці? З'єднання всіх православних православній церкві. Коли під її крилами з'єднаємось, тоді антагонізм вирівняється. Ну, гарно, українська шляхта з'єднається з народом православній церкві. І що ж далі? Треба дати полегші народові заводити церковні братства, заводити усюди школи від найменшої до найвищої, посилати талановитих хлопців за границю на науки, витворювати своїх вчених, освічених людей, ставати до конкуренції з єзуїтами, не допускати унії. Ваш мость, справді бачиш таку небезпеку в унії? Як же можна цього не бачити? Вона заводиться напрасно, по-магометанськи, огнем і мечем. Вона є помостом до латинства. Я тепер догматів не чіпаю. Латинська віра може бути і добра. Але вона не для нас. Вона панська віра. Вона нас злящує. Коли б ми приймали латинство прямо з Риму, а не з Польщі, може би такої небезпеки не було. Аксак мовчав, задумавшись. Конашевич відкрив йому рубець занавіси до якогось іншого світу, на котре він дотепер не дивився, хоч так близько біля нього стояв. Конашевич каже, «За ваших синів, ваша милість, будьте цілком спокійні. Вони від мене не почують одного слова, яке би противилось законам Божим. Я вже сказав, на якому шляху я хотів би їх бачити. На них я покладаю великі надії і багато будую на їх характерах, які я сам хочу викувати з них молоденьких, чистих, непоручних душ». Одного дня прикликав Оксак до себе Петра і, усміхаючись, дав йому прочитати письмо. Це була жалоба монахів Києво-Печерської лаври на свого архімандрита за те, що їм забирає їхні монаші доходи, що дає їм менше їсти, а не знати, куди ті доходи монастиря повертає. Петро, прочитавши письмо, усміхнувся теж. «Що ж ваш мось на це скажеш?» Я знав, що до цього прийде, а тільки цікавий знати, чи ця реформа отцевій Архимандритові повелася легко і без бунту. На що ж отець Архімандрит таку реформу заводив, зробив дуже розумно. Я зараз завважав, що монахи не по-монашому живуть, а їдять і п'ють по-панськи. Треба було їм віпса відняти, а зложити на іншу хосеннішу ціль». Ці ощадності призначені на церкви і школи. На школи потреба великих грошей, бо треба зачинати від малого, від початкових шкіл. У нас нема учебників, а до цього треба друкарні і паперу тут, на місці. Бо львівська Ставропігія своїм потребам настарчити не може. Треба нам вчителів, а тих треба стягати з усієї України, поки ми своїх тутешніх не виховаємо. Та щоб і всі доходи монастирські на це видати, то того всього буде замало, і треба благородні змагання отця Архімандрита іншими фондами підперти. До того великого діла мусять і наші українські вельможі свою лепту докинути. А прошу ваша милість розглянутися між нашим духовенством, яке воно в Боге неграмотне, темне, чи таке духовенство зможе підняти нашу церкву і оборонити її, Перед ворогами. «Так, ваш мось, думаєш, що треба нам гроші складати? Якнайбільше і негайно. Я цього зробити не можу, але ваша милість маєте значення і повагу між православними вельможами, і ваше одне слово прихилить їх до щедрості. Скажу, ваш мось, і що наша православна шляхта боїться і не хоче давати на такі цілі, з котрих може вийти небезпека для них самих. Вона говорить, і не без рації, що у тих православних школах буде виростати нове своєпільство, яке треба буде опісля збройною рукою поборювати і до слухняності приводити. Бо знав, що Аксак, говорячи про шляхту, а говорить і сам за себе, бо він з нею на одній лаві сидить. Це дуже невлучна думка, коли шляхта жалується на своєвільство народу, то вона тому винувата, що до цього своєвільства своїми утисками доводить. Коли ж жалується на вандалізм і жадобу нищення у народу, то вина цього у браку освіти. Конашевич, вертаючи від Аксака, цікавився тим, як повелось отцю архімандритові заведення реформи, чи справді була яка опозиція і як її зломлено. А видно, що монахи не виграли справи, коли жалобу внесли перед світську владу на свого зверника. Загадав найближчу неділю піти в Лавру і там розвідати. Під порогом своєї кімнати стрінула його така несподіванка. Антошко передав йому запечатане письмо, писане жіночою рукою. Він нахилився до вуха Петрові, оглянувся, чи хто не підслуховує, і шепнув. Це передала мені панна Зося і наказала, що нікому не показувати і про це не говорити. Петро, війшовши в кімнату, розпечатав і став читати. Панна Зося заявляла Петрові свою любов і просила на все в світі, щоби вийшов до неї на розмову перед північю у північний куток сіней. Петро відписав зараз на тім самим листі. «Не раджу вам вночі по синях ходити. Тепер зима і можна перестудитися. В північному кутку, здається, буде зимніше, ніж деінде. Шануйте своє здоров'я і бережіть від перестуди. Я з тих самих причин не прийду. Візьми це, Антошку, і передай пані Зосі. Та хай тебе Бог боронить, щоб про те хто-небудь довідався». Пан Назося, прочитавши ці рядки, Лиш руки заломила і проговорила з розпукою. «Невдячний!» У найближчу неділю пішов Петро у лавру. Отець-архімандрит запросив його обідати. «Яка ж велика переміна! Усі ті вибагливі страви, дорогі, добірні вина, Все те не показувалося. Натомість подавано прості. Монахи обідали, похнюпивши голови. Конашевич догадався всього відразу». Коли по обіді зайшов у келію Архімандрита, він каже, «Як тобі земляче наш монаший обід подобався? Ти, певно, голодний, і на обід наш ніколи тебе не звабило? Я вже й жалобу читав на вашу милість. Невже ж внесли жалобу? Цікавий я, що в ній написано. Жалуються, що отець-настоятель, і старші палатники, і застольники не ведуть, де оброчають». Значну надвижку доходів монастирських, Которе я би рачі на потреби монастирське, Яко і чернецьке, оборочатися мела. А чи ти відгадаєш, на що я призначаю і ті лишки, І ті ощадності з того, що монахи мусять враз з нами кулешек сербати? Знаю, ваша милість, на школу, на церкву, на народну культуру, я це зараз пояснив пану Аксакові, та ще додав, що цього мало, щоби всі потреби заспокоїти, що до цього великого діла ще наші вельможні повинні би грішми причинитися. Ти так говорив? А що ж пан Аксак на це? В письмі святім говориться, що легше верблюдові крізь ігольне вухо перелізти, чим багачеві до небесного царства дістатися. Таке і тут. Багато причин, багато вимівок, побоювань, застережень, щоб не дати. Вони люблять, коли їм казати «на», а не люблять слово «дай». Та я цього не пускаю з ока і невпинно буду говорити своїми резонами, поки не доб'юсь до пуття, бо толцити, а отверзеться вам. Ти, Петре, гарно сповняєш свою місію. Лише ти знай, що як будеш дуже у їх кишеню лісти, то тобі подякують. Закищити сповне свою другу гарнішу місію. Не боюсь цього, вже пан Аксак хотів мене прогнати за те, що хлопцем про запорожців толкував та про панське бездільство говорив, та вельможна пані за мною заступилась і говорити собі про це не дала. «Вельможна пані?» – отець-архімандрит подивився значище і суворо на Петра. «Петре, пам'ятай, нашо цю заповідь!» – і погрозив йому пальцем – «Преосвященний отче», – говорив Петро, сміючись, – «я не проміняв би одної моєї Марусеньки за сотні вельможних павичок». «Ось вона я! Гарний ти чоловік, Петре! Хай тебе Бог благословить!» Архімандрит обняв його і поцілував, мов сина. «Я тепер догадуюсь, що ти вже жанатий!» «Я ще не жанатий, а лиш заручений, ваша милість! Зволив мені перепинити весілля!» взиваючи мене сюди, і я відложив його пізніше, коли сповню мою місію. Жертва твоя велія, і Богу угодна є. Прошу, ваша милість, коли ми вже за те заговорились, як довго ще я мушу тут сидіти. Твоя праця на роки. Як повчиш цих хлопців довший час, то не лише, що їх з'єднаєш для нас – але аксаки будуть тобі зобов'язані, за ними підуть другі вельможі, і наша справа над цим виграє. Бачу, що отець Дем'ян міє людей вибирати – мистець і знаток. Ваша милість величає мене, як не знати, що. Ще не знати, чи я дам цьому завданню ради. Кінець діла хвалить. Я не раз маю вагання, чи не шкода моєї роботи. Я не можу вічно з ними жити» аж підростуть і людьми будуть, бо від цього хорони мене Боже. Поки вони діти, то захоплюються своїми словами. По мені дістануть іншого вчителя, а може підуть до якогось єзуїцького ліцею. А ці доброді зуміють невдовзі вивітрити ці православні народолюбні пахащі. Сину мій, як я дивлюся на тебе, на таких, як ти, то серце в мені скаче, душа радіє, заповняє мене надія – Ніпевність, що наша церква, наш народ православний не пропаде, не загине. Ми стоїмо на руїні і зачинаємо спочатку нашу роботу. Вона не скінчиться за наше життя і перейде на грядущі покоління. Але ті грядущі покоління благословити будуть наш почин. Ще наш Дніпро славутиться, чимало понесе благородної крові в українське море, але на кістках тих мучеників стане Україна і засяє своєю красою на усю землю. Україна буде, буде, буде, бо мусить бути. Не пропаде народ, що видає з себе те славне лицарство, козацтво. Ми здобудемо собі волю наукою і мечем, бо інакше не може бути. Без великих жертв нема свободи, нема волі. Ця мова, виголошена з такою певністю, зробила на Конашевича велике враження. Та певність перейняла і Конашевича, йому стала перед очі та велична праця, яка стоїть перед українським народом, який мусить брати визначну участь. Стояли так напроти себе мовчки, думали заодно і розуміли себе, хоч обидва мовчали. Петро вже мав відходити, як ще спитав архімандрита. А як монахи прийняли цю реформу? Так, як можна було передбачити, бутувалися. «Та чого ж моя прибічна гвардія? Я упірних позамикав у холодну на хлібі воду, поки не присмирінив і не прообіцяв кожний, зокрема, покоритись розпорядкам старшини. Я думаю, що багато з них подякує за хліб сіль і вийдуть з монастиря. Ті, що прийшли сюди на те тільки, щоб добре їсти і пити, а нічого не робити, хай йдуть зараз, бо мені таких не треба». Як Конашевич вернув додому, завважав у цілім домі метучню і якесь приготування до чогось важного. Антошко сказав йому, що завтра мають приїхати якісь великі гості з Польщі, якийсь великий пан лише не знав, як його назвати. Він тут у Києві має пересидіти кілька днів. Те саме довідався Петрові Даксака. Мав приїхати польський вельможа пан Хладніцький, сенатор Речі Посполитої, з котрим Аксак колись давніше приятелював. Вони вже давно не бачились, то великий дук, статиста, королеві рівня. Аксак став натякати Петрові, що з цим магнатом треба дуже важливо говорити, щоб його найменшим словом не вразити. Коли Петро йому сподобається, то може йому дуже помогти в кар'єрі, бо він має великі коннексії з панами. Я можу за той час цілком йому не показуватися на очі. Можу навіть з дому, де подітись. А коли б конче випало з ним говорити мені, то говоритиму так, як пристоїть говорити з чоловіком старшим і таким достойником. Але я ніколи не думав і не думаю робити у Польщі кар'єри. Там у погоні за кар'єрою я мусив би виректися своїх ідеалів і дійшов би, може, до становища сотника надборних козаків – в якого вельможі. вже волію бути й меншим, та коли б лише між своїми. Як бачу, то ваш моць дуже завзятий чоловік і гордий на свій козацький оселедець, та ти дуже себе мало цінуєш. При добрій протекції і при твоїй освіті тебе можуть зробити старшим над запорозькими козаками. Конашевич сміхнувся і каже Спасибі, цей накинений старший не значить на січі за віхом соломи. Запорожці називають його паперовим старшим, що не сміє там носа показати. Я таким не хочу бути. Буду старшим тоді, як мене козаки виберуть. До такого вибору має кожний січовий товариш право. А щодо мого козацького чуба, то я справді ним дуже величаюсь і не переміняю його за жодні польські гонори. Та годі вже завтра ваш мось буде при нашому пирі. Я мушу поставитись, бо цього вимагає моя честь, і становище урядника речі посполитий. Не можу себе дати застромити і дати людям притоку, щоб мене з куп'ягою прозвали. Петро не відмовлявся від цих запросин, і це добре побачити, як великі пани бенкетують. Йому здавалося, що при буденнім обіді в Аксаків бував великий збиток і морнотратство, а воно тепер буде ще більшим. Конашевич приладив на завтра свій призначений одяг і ждав другої днини. Зараз перед полудним заїхала у двір Аксака велика панська карета на санях з золотими гербами наверху, запряжена четвірнею карих коней. За нею їхали інші сани зі службою. Крім того, приїхало на конях кільканадцять панських гайдуків, озброєних до зубів. В цілому домі замотушилось усе, мов, у муравельнику – на стрічку побігала служба і стали помагати. з панської карети, що звалась Корабом, витаскався при помощі двох лякаїв чоловік, закутаний в кожух, що не міг сам рушитися. Його зараз пороздягали, і він пішов у сіне. Тут зняли з нього ще послідній кожух, і тепер лише можна було до нього придивитися. Пан сенатор Хладніцький був чоловік середнього росту і середніх літ, кремезний, приземистий і череватий. Він страшно сопів, був одягнений в якийсь халат. Пан Аксак вже ждав тут на нього і привітав на порозі та повів у гостину, призначену для гостя, з двома суміжними покоями, і тут оставив його самого зі службою. Сюди стали заносити клунки і скриньки, Гонашевич стояв на горі над сходами і, непомічений ніким, придивлявся усьому і свою думку думав. Одному чоловікові мусить кільканадцять інших служити тому, що йому самому не хочеться нічого робити. І то кому, такому чириватому непотрібові, з якого кілька горців сала натопив би. Та нам нічого спішитися. Ми скоро успіємо перевдягатись, як він при помощі десятка прислужників. До Петра в кімнату вбіг Антошка. «Чи пан бачила, який він чариватий?» «Маєш що погрубшати. Ти, небоже, такого живота ніколи не будеш мати. Та ти, хлопче, йди туди. Може, і тебе буде то чогось потреба?» «Ні, там вже призначено інших. Я маю тут бути і служити панові і паничам». Конашевич відчинив шафу і став перевдягатися. Надів широкі козацькі штани, жовті сап'янці, Жупан підперезався цвітастим шалевим поясом та надів контуш. Потім пригладив чуба і причесав вуса. Антошка не міг очей відвести свого пана, такий був радий. Я ще шаблю подам. Хіба я на війну йду? Ти краще поможи паничам прибратися. Прийшла бідня пора, і конашевич пішов у їдальню, в якій вже давно не був. Тут же усе було готове. Застелений стіл на ньому позолочувані тарілки, ложки, ножі, чарки, фугари, скляпки з кристалевого скла. Тут зібралися всі, яких Аксах запросив до обіду. Був тут командир польської залоги, ще в Києві стояла райці, усі багато одягнені. Стояли гуртками, вижидаючи панства. Маршалок дому відчинив двері і проголосив урочисто: "Що йдуть пани!" В їдальні заметушились, всі звернулись лицем до дверей. Звідси вийшов пан Холодніцький, ведучи пані Аксаков під руку. За ним йшов Аксак, ведучи якусь іншу. Всі вклонилися, і Аксак став представляти ясновельможним гостей, а йшов до Конашевича. «Презентую пана Конашевича, вчителя моїх дітей». Пан Холодніцький поглянув на Петра уважно, на його гарну струнку стать. На його козацький чуб з дивуванням і якимсь страхом. «Ваш мост, як бачу, із Запорожжя, чи там і латини вчать?» «Я із Запорожжя, ваша милість, а латини я вчився в школі його милості князя Костянтина Костянтиновича в Острозі. І мимо того на Запорожжя пішов? Не я один, там наша воєнна практична школа. Пан Хладніцький, видно, запорожців від серця не любив». Бо сказав так, не можу цього поняти, щоб між такою диччю можна чогось іншого навчитися, як розбою і крадежі. Ваша милість не добре про Запорожжя поінформовані. Запорозьке християнське лицарство неабиякі поклало заслуги для християнства і Речі Посполитої. На жаль, пани з Польщі не стараються пізнати Запорожжя ближче, лише вірять наклепам лихих людей, які навмисне повертають правду. Минулого літа розбили запорожці сорокатисячну орду, яка вибралась християнські краї плюндрувати. Багато там запорожського лицарства полягло, але орді перешкодили перевести свій розбишацький замисел. На жаль, Польщі того цінити не вміють, і їм байдуже, що грецькі тайвани за них життя дають. Розмова велась по-латині. Пан Хладніцький не міг здива вийти, що цей чубатий козак – так плавно вмів говорити латинською мовою. «Ваш мось удивляєш мене своїм резоном, мовою і манерами. Це для мене новина. Мила несподіванка. Коли його милість мій господар позволить, то опісля попрошу ваш мосьці о дискурс на цю тему. Може, справді відкриєш мені нові горизонти на цю справу, і я від'їду з іншими поглядами, як сюди приїхав». Буду служити вашій милості по приказу, сказав Коношевич, кланяючись. Аксак був дуже радий з цього. Зараз гості стали за столи сідати, де кому було призначено. Як лиш гості посідали, відчинились бічні двері і туди всипались до їдальні, мов з рукава, слуги з умивальницями, кожний держав у руці посудину з теплою водою, перевісивши через плече рушник. Розпочалась прелюдія панського пиру. Мивання рук перед їдою. А після друга партія слуг з'явилася з полумисками і вазами. На полумисках було краєне м'ясо різного роду, свинина, воловина, телятина, дичина. Кожний гість нагортав на свою тарілку руками. У вазах були різнокольорові підливи – шафрану, вишень, сливок, цибулі. Гості черпали верхами на свої тарілки – мочали в це куски м'яса і їли руками. Потім нагортали ще на свої тарілки і подавали своїм слугам, що стояли кожному за спиною. Цих слуг не дуже було менше, як панів. Слуги зараз пряталися, мов собаки, на кутках і їли спішучись, щоб бути на своєму місці перед слідуючою стравою. То було перше дання. Тепер з'явились нові полумиски з печеним та смаженим м'ясом. Йшло так, як першого разу. При цьому пили пани пиво. Це м'ясово було так солене і перчене, що не привикшим до таких смаколиків Конашевичіві, аж сльози в очах стали і язик задубів. Коли б це не було при панському пирі, був би, певно, сплюнув від цієї панської погані. На третю чергу йшли різні солодощі, смажені в меді, овочі, тушені і заморські. Тепер йшло пиття». Служба наливала в чарки малмазею, меди, вина, тепер розв'язалися гостям язики і стали говорити собі всілякі чемності, бо дотепер усе мовчало і чути було лише жування і чмакання. Розуміється, що перше слово забрав пан Аксак в честь достойного гостя. Це йому, опісля, відповів і так йшло чергою. Сусід промовляв до сусіда. Конашевич сидів біля якогось шляхтича, котрий вшановував Конашевича чаркою і гарною промовою по-польськи, який не було, крім пустих фраз, нічого мудрого. Конашевич, щоб його не обидити, мусив йому відповісти, а що по-польськи говорив недобре, то відповідав по-українськи. Наприкінці висказав бажання, щоб Річ Посполита, спільна їх вітчизна, пересвідчилася в щирих намірах, Козацтва і пригорнула його до себе як рідна мати, щоби злучила свої сили з силами того молодого лицарства на добро християнського світу боротьбі з ворогами Христа. Коли Конашевич говорив, у їдальні стишилося. Пан Хлодницький пильно слухав, питаючись інколи пана Аксака про значення деяких слів. Всі крикнули «Віват!» Пан Хлодницький говорив стиха до Аксака. «Той чоловік для мене загадочний». Мені не хочеться вірити, щоб це був запорожець з таким вульгарним назвиськом Конашевич. Бачив я Запорожці у Варшаві, та воно зовсім не те. Підозріваю, що то якийсь замаскований шляхтич. Я буду вашій милості дуже вдячний, коли дозволите мені з ним на самоті поговорити. Пир протягся дуже довго, питью не було кінця. Пили і балакали, пили пани і слуги. Деякі стали дрімати таки на пні, незважаючи на те, що в їданні був великий галас. Кожний хотів переговорити і перекричати другого. Наприкінці гості стали вставати від стола і дякувати собі взаємно. Деяких мусили слуги вести під руки до їх повозок. Конашевич пішов до своєї кімнати. Він, як усе пив, дуже мало. Хотів тверезо стати до дискурсу з Ясновельможним. Його страшенно пекло і в губі, і всередині від того перцю і солі та різних кухарських приправ. Ставалось йому, що язик спух. У себе став полоскати горло студеною водою. Ледве докликався Антошка. Він також замішався між слух і добре випив. І то називається життя попанське. Скільки-то людей можна було поживити і напоїти тим, що змарнувалось. І то все з людської кервавої праці, споту підданців. Говоримо, що хочемо, а ще наш православний Аксак дуже відбився від цього польського панства. Хай їм всячина. Цікавий я ж знати, коли цей ясновельможний сенатор прикличе мене на розмову. Сьогодні він-то, либонь, не зможе язиком повертати, а дивився на мене, наче чорта побачив. Йому мій козацький чуб не подобався, щоби то цікаво було б підслухати, що ті панове між собою про козаків говорять. Вони нас не знають ні трішки, а вірять у те, що їм ті лицарі з українських границь про нас наторочили. Конашевич став перевдягатись з празника в будень, коли вже з тим упорався і поклався на постелю відпочити, як зайшов до нього пан Аксак. Він був дуже вдоволений, спиру і тверезий, бо, як господар дому, пив мало. Гарно ваш мост списався, далебі, гарно, і ляг не може собі дати ради з ваш морцем. А я зразу побоювався, що ваш мось зараз зразу яким гострим словом йому не відрубав, бо признати треба, що початок його мови на те заслуговав. А треба знати, що пан Хладніцький ще перед обідом бажав собі побачити моїх хлопців, і я йому їх привів. Питав зараз про їхню науку, чому вони не пішли до якого ліцею. А після став з ними розмовляти. Розуміється, що говорилося за латину, бо без цього годі шляхтичеві на світі жити. Дивувався їх знанню і був певний, що їх вчить якийсь патер, бо вони по всіх панських домах учителюють». Я за них відповів, що їх вчить чоловік світський, до того православний. Я зараз хлопців відправив, побоюючися, щоби котрий не виговорився з чим, що ваш моз із Запорожжя, та не заговорив дещо про запорожців. Від того міг би ляг з дому втекти. Пан Аксак сміявся. «Дуже я ваш мозці зобов'язаний, що так достойно поводився та ще тебе за одне прошу. Він хоче з тобою говорити». Він підозріває, що ваш мост перевдягнений шляхтець, Може, який баніта польський, що перед урядом ховається. Він буде до тебе підходити? Не відповідай йому різко. Я знаю, що ваш мост інколи гарячий купаний. Я буду говорити правду. Я знаю, що твої уста неправди не скажуть. Та правда не буває така пекуча, коли її у гарну форму прибереш. І ти так роби. Не дуже на панів гримай. А як тобі подобався панський пир? Скажу правду, що мені зовсім не подобався. Це отруя і марнотратство. А польські пани так живуть щодня. Я те сам бачив і не хотів перед ляхом показати, що я скуп'яга і також знаю поставитися. Мій кухар служив по панських домах і знав, як усе приладити. Та чи ваш моць справді того в житті ще не бачив? Не бачив. Я в Польщі ніколи не бував. А у князя Остроського я до князя на пери не ходив і між блюдолизів не пхався, але те знаю, що князь сам живе просто, як аскет. Не чував я також про пропери у князя. Великих панів з Польщі у нього не буває. Як відомо вашій милості, вони його не люблять, а він їх теж не дуже. Меншу братів приймає князь скромно. Йому байдуже, що про нього говорять, бо і так кричали його скупарем. Нарешті, коли б князь тільки видавав на пери, що польські пани не набивав би стільки бочок, золотом та сріблом, пан Януш його у цьому виручить він тепер одинокий спадкоємець, як його брат, один і другий вмер. Хіба ж князь Олександр вже не живе? Не знаєш ваш мост цього. Завтра покажу тобі віршу, чи там лемент на його смерть, скомпонований через островську школу. «Получше лементувати», – говорив Петро. «Здавалося, що бодай половина великої фортуни Островських останеться при православних. Та й це пропало. Така наша доля. Князь Януш ляшився з тілом і кістками. І школа, і друкарня усе загириться. Мені дуже старого князя жаль. Не завидую його багатству, доля люта його переслідує». Конашевич обняв голову руками і важко задумався. Йому нагадалася його молодість. Величава стать старого князя стала йому перед очима. ксак помітив, що Петрові канула сльоза на стіл. «Не гадав я, що ваш мозць цього не знаєш. Я був би тобі цього нині не говорив, бачу, що ти співчуваєш горю, князя. То мій добродій. Йому завдячую те, що знаю і чим я є. Коли б не ласка князя, не був би такий худопахолок, як я добився вищої освіти. Нині я був би в душевній темноті, Орав невеличкий батьківський загонець. Смерть князя Олександра – то не лише гори для старого батька, і так вже надто прибито горем. Але це гори всю православну Русь дуже болить. То ціла Україна втратила в особі князя Олександра велику могутню опору, одну з цих нечисленних, які нам лишилися. Від межі Польщі ще раз ближче до нас падуть ці опори, одна по одній. Ляхи добираються щораз до серця України, яких то треба буде зусиль, якої боротьби, щоб ту навалу здержати. Цілий той тягар звалиться тепер на наші плечі. Вже й в Києві лях стає твердою ногою. Ось чому я намагаюся підготовити синів українського православного вельможі до того, щоб вони, як виростуть, дай їм Боже здоров'я, не пішли слідом других, а держалися свого рідного православного ґрунту. Якби у мене була до цього спромога, я би скрізь учителював по домах наших вельмож і усюди ширив би ту саму правду. Та в мене такої спромоги немає. Я лише хотів би бути того певний, що мої дорогі учні не підуть тою дорогою і стануть колись славними оборонцями церкви і народності. Не знаю, як довго доведеться мені цю місію в домі вашої милості сповняти. На мою думку – їх образування на моїй науці не скінчиться, їм треба буде вислати у світ. І я потерпаю, що як вони підуть на захід, а куди ж могли би піти, щоб моя праця не пішла на марне, щоб цих молодих душ не повели туди, куди пішов князь Януш, син славного православного батька. Без поради ваш мозці я нічого не зроблю. Та чого ж би нам так швидко розставатися?» Спасибі вашій милості за довір'я та честь. Але я тут не можу сидіти, аж до їх виросту. Мене жде інше завдання. Я мушу ще за іншими підпорами нашого побуту, нашого існування шукати. Не розумію цього добре. Це козацтво, ваша милість. Його так лишити не можна. Його треба зорганізувати так, щоб воно стало поважною силою, з якою Польща мусить числитися. Козацтво тепер-то молодець, Повний енергії і сили, перейнятий благородною думкою, але без життєвого досвіду. Такий юнак, полишений сам собі, робить промахи, а навіть може зійти ні на що. Навпаки, коли він мати буде розумний провід, може стати славним чоловіком. Якщо з таке станеться, тоді Солоницький погром не повториться. «Ваш мож чи не надто ідеалізуєш козацтво?» Ті промахи, як ти їх називаєш, переступили межі промахів. Це вже гільтяйство, супротивне прийнятому порядкові. Ваша милість, не знаєш козаків так, як я. То були лише промахи, а не гільтяйство. Не козаки дали до цього причину, а своє вільство і утиск панів. Пани допускалися на простому народі безправства, супроти закону порядку. І не дивно, що козаки безправством хотіли безправно побороти». Нелегко завдання піднімаєш, ваш можць. З фабільної буйної купи зробити карну, здисципліновану силу – то праця Сізіфа. На Конашевич усміхаючись. Коли б був Сізіф, познайомився трохи з правилами механіки. Коли б був, прочитав науку Архімеда або познайомився з великими будівничами Ассірії, Вавилона та Єгипту – був би стільки не намучився і був би, певно, доконав свого. Жодне завдання не може бути неможливе до переведення, коли знаємо способи і засоби до того. Цезів не вмів собі ради дати за одним каменем, як його на гору витягти. А старинні механіки знали витягти вгору велетенські камені і полишити на це такі свідоцтва, над якими теперішній світ здива не може вийти». А ваш мось вже збагнув, які правила Архімеда, треба примінити до козацтва. Так, козацтву треба вказати благородну християнську мету. Треба його вказати ідеал, запалити в ньому, не вгасаючи його любові до того ідеалу. Одушевити його, а тоді все зробиться легко. То, однак, праця на десятки літ, і мого життя до закріплення цього замало. Але я мушу зробити початок, покласти фундамент до цієї будівлі. За цим підуть другі, третій покоління, і наше козацтво стане славне. Яка ж то мета, то ідеал. Наша православна благочистива церква, наша мати, у ній з'єдиниться увесь український народ. Треба лише довести до того, щоб козацтво пристало до церкви. Все лишиться, а ця одна опора останеться тверда, мов скеля – за те, що козацьво стане охоронним муром для церкви, вона його облагородить, поборить його дикі інстинкти, піднесе його, виведе з хаосу, поставить його в ім'я своїх ідеалів на твердій почві. «Гарно, ваш моць, говориш, хай тобі Бог помагає цього доконати, а мені, дай Боже, хоч початки цієї праці побачити!» Аксак стиснув Петро в руку і вийшов. По його відході, думав собі Канашевич, звідки мені, сьогодні такий резон взявся. Не раз я хотів з цим паном ширше на цю тему поговорити та мої замисли ясно виложити, А нині так ні з того, ні з цього прийшло до того. Опісля забрав хлопців і пішов гуляти по городу. Другого дня, коли Канашевич сидів з хлопцями, при науці прийшов Антошка і сказав, що цей грубий пан прислав за ним свого лакея. Конашевич пішов зараз так, як стояв. Пан Хладніцький лише поснідав. Надяг на себе оксамитний халат, рамований соболем хутром. Він курив люльку і проходжувався по кімнаті. Конашевич війшов і поклонився. «Добрий день, ваш Мості! Сідай, прошу!» Він вказав Петрович Стілець. «Ваш Мості, мене вчора дуже зацікавив своєю особою. Ваша милість звернула на мене худопахалка свою ласкаву увагу, бо так мусило статися. Поява ваш мості була для мене милою несподіванкою. Про вас, запорожців, я інакше думав. Гірше, не правда ж? Далеко гірше. Я багато наслухався про них від моїх земляків. Відтак бачив я, як привезли у Варшаву Ливайка і його товаришів, і не міг мати доброї думки про військо, що таких ватажків має. Правда, ваша милість, що вони були збіджені, зломані, обдерті в кайданах? Але я бачив того самого наливайка, як він був на волі, коли мав славу першого лицаря, першого гармаша на всю Україну. Тоді виглядав він так, що я був би перший подав голос, щоб його ватажком вибрати, і був би пішов за ним огонь і в воду». Та жовніри пана Жолкевського, піймавши його, не жалували собі. Таке знущання може і заліза стерти, зламати не то чоловіка. Не розумію, як може чоловік з вищою освітою так ідеалізувати звичайного розбійника і жаліти його. Припустім, ваша милість, що на Ливайко був розбійник, то спитаймо себе, хто його до такого довів? То був чоловік повний лицарського анімушу, молодечої залізної енергії, котру мусив себе видавати великою струєю. Чому ж Річ Посполита не узнала цього і його козацьке завзяття не використала для себе? Навпаки, підсувала йому багато пального матеріалу до невдоволення і до бунту. До чого ж Річ Посполита мала його вжити? До того до чого судьба призначила увесь козацький рід, до оборони християнського світу, до боротьби з ворогами Христа. Я того певний, що коли б який християнський край, що стикається з мусульманством, мав такого наливайка, ватажка з такою ініціативою, таке лицарство козацьке, то по турках і татарах при малій допомозі і сліду не стало би в Європі. Через це своє вільство козаків, на турках річ Посполита має вічні клопоти з великою портою, вічні оправдування і оплачування великим візирам, пашам. А чи того треба? Чого речі Посполитій Турції боятися? Гадаєш, що Польща спростала би Турцію, коли цього не може зробити багата Венеція, цісар римський і Угорські князі? Вони цього не можуть зробити, бо не мають козаків. Такий погляд то велике неоправдане недооцінювання своїх сил. Польщі треба лише дати козацтву волю, і лише козацтву це завдання доручити. Ті гроші, які Польща не потрібно топить в кишенях візерів, башів, ханів і мурсів, треба би краще видати на озброєння козацтва. Треба знести козацький реєстр. Хай кожен буде козаком. Хто схоче, тоді стане до бою козацька війська, не тисячі а сотні тисяч. Тоді на святині Святої Софії засіяє замість півмісяця хрест. Хо-хо-хо, ваш мось, знову не туди забігаєш. Як тепер не можна собі дати ради з тисячкою збунтованих козаків, то що воно було б, якби їх зібралося сотки тисяч? Вони б всю шляхту вирізали в пень, цілу річ посполиту вивернули б горідно. Впрочим... Як всі будуть козаками, лицарями, то хто ж буде на панській лані робити панщину? На панів? Прошу мені вибачити, що я обставин підданчих Польщі не знаю і можу говорити лише про те, що у нас на Україні твориться. Говорю про панів тутешніх. Вони прийшли сюди не кликані, не прошені, а лише для легкої наживи на плодючій українській землі». Те, що говориться на Западі, у Польщі про культурну місію панів на Україні – це неправда. Культура була тут за українських, а після заготовсько-українських князів. Ті всі королівські навдання на Україні, ті подаровані панам землі були по найбільшій часті вже заселені українським людям і козаками. Вони це все захопили для себе і хочуть витиснути з цієї багатої землі, всі користі за помічу, праці, крові і поту українського хлопа. Тому вони хочуть мати найбільше підданців, а найменше козаків. Козаки на Польщу не підуть, бо нема чого. Я не знаю, як у Польщі поводяться пани зі своїми одновірцями підданими, але тут у нас обходяться мовжі, з Скотом, називають його битлом, забирають навіть його віру, знасиловують душу, тому народ тікає до козаків а потім вертає, щоб помститися на пана за себе і за своїх рідних. Польща для вигоди українських панів нищить у себе найкращий військовий матеріал. Не буде утиску, не буде і бунтів. Польща забереняє козакам ходити на море проти татар і турків, котрі не дають нам жити, і це викликає невдоволення. Енергія замість намуслємів виладовується на панів, так буде доти, поки Польща не схаменеться, не приборкає українських панів, щоб народу і грецької віри не гнітали. Хай ці пани будуть змушені своїм підданцям дати волю, а тоді і одним, і другим буде добре жити. Ваша милість натякнула, що не було б кому на панській лані робити, коли б усі стали козаками, це б то людьми вольними. А що роблять ті пани, що закликають людей до себе на свободу? і зобов'язуються через 25 літ не задати від Слобожан нічого. Вони якось обходяться через цей час без панщизняних підданців і якось живуть. Чому би не мало так усе бути?» Пан Хлодніцький не знав, що на те сказати, і заговорив так. «Годі ж, щоб пан був з хлопом за пані брати, Такого ніхто не вимагає. Хлопу навіть на думку не прийде з панами за одним столом сідати». Але хай йому дадуть жити, щоб він знав, що його і чим може довільно розпоряджатися. Не треба його доводити до отчаю, бо то колись страшно помститься над річчю посполитою. Нас не задавити. З наливайком козацтво не загинуло. Воно живе і кріпше за Дніпровими порогами. Там його ваша рука не досягне. Там ми безпечні, і звідтам не перестане грозити небезпека панській владі і спавільству». Людей нам ніколи не забракне. Мальконтенте усе знайдуть щілину, якою на Запорожжя дістануться. Помимо погроз, шибенець і паль. Зброю ми самі вміємо кувати, а решту добудемо на ворогові. А тим часом річ посполита обесилиться, отворить орді ворота у свій край. А польські посли муситимуть вибивати поклони перед візирами, ханами і всякою мусульманською наволочу – котра дрижить на спогад козаків, і набивати польським золотом турецькі кишені. А це золото після дістанеться нам, козакам. Криється чорне море козацькими байдаками, задрижать мури царгорода інших приморських городів. І те польське золото привеземо до нас. «Ваш мось мені не поетизуй», – говорив пан Сердито. «Ми приказали ваші байдаки попалити», – Конашевич нато лише усміхнувся. Буцім то ми цього приказу послухали. Не жити нам без байдаків, без походів. Ми їх безпинно будуємо. Такий непослуг буде строго покараний, каже сердито пан Холодницький. Козаки до цього зобов'язані загодою. Неможливого зобов'язання ніхто не додержує. І той, хто такі вимоги ставить, повинен про це знати. На Україну нам дорога заперта. Куди ж ми дінемось? Нас орда шарпає, забирає тисячки людей в ясир, а ми їх маємо шанувати? А як нам без байдаків на них йти? Козацтво витворило конечність, зразу самооборона перед невірними, а після гніт панів. А Польща замість нам пособляти, нищить нас. Коли біда Польщу притисне, тоді козацтво їй добре, тоді сипла обіцянками на всі боки, коли ж небезпека мене. «Тоді, козаки, кидайте зброю і йдіть на панський лан під Канчук. А хто ж на таке згодиться? Хіба не розумний віл, а не лицар? Ми хочемо робити для інтересу загалу. Пани роблять для інтересу власного».